Uztaritzeko erriko bozak aipa ditzagun, lehen itzulian lau zerrenda ziren, bigarien itzulian iru izanen dira, ohoi ditugu eh, emaitzak fite-fitea, Bruno Karregen zerrendak euneko egin zuen, Jean-Claude Zanenak euneko goita bi terdi, eta Bruno Sandrezen zerrendak euneko ogoi, eta zerrenda bako txetik ordez karibat ginarazizugu goizuntan, eh, Nikolas Jano Lastigri eta Guillaume Darden, Askogira bere hala, eh, bruno kajjegen bilana egin ez eh, azken sei urteako bilana, bad kagen zegendak kidez ziren Nicokola Blenekin egunon eta sei urte hauuen bilana zuk zeiten duzu. Ba, lainan uh, bilan askipaikoha egiten dugu, uh, kenkat sarkian zen uh, erriko bereziki finantzak uh, bimlata amalauan errikoetxea uh, hartu delarik. Hori uh, izan da lehen tasun bat azken txai urteetan, uh, diru egoera uh, obetzea, uh, berriz edot kenkat bizikit shahian, uh, baitzen, eta uh, dirurik gabe beste proiektuak ez baitira bideratzen al. Uh, egun eguneko lana izan da, baina uh, gaur egun uh, usteitzeko zoha sarktura uh, bere neuriko egen batazbestikan beraz hortazdeanik eh, be, bilan baiko bate egiten dugu hirigintza planan izzinzo ixartuko ondutik aipatuko baitugu baina guretz yeah. ala ere hori bimila malauan plazaratutako eh, probsammen bat izan zen eh, eta gauzatu dena denbora iman du mandatu osoa baian eh, gauzatu da eta hortaz ere aski jo gira. Uh, itza emaiten delaik, betetzen delaik beti uh, bilantbaikor bat uh, iten ala. Eta hainbat arlotan entxatu girap uh, dira ez behin dintzen ono, beren uh, gauzak uh, bideratzen uh, sumekii uh, erantzuteko uh, erritaren uh, beharrei gerotageiago baitira. Jano Lastigri, zuzanklot, zen janen zerrendan aurkesten zira Zuko xe uh, yuxta eta Sevilla naitzen duzu ta egunon, lehenik. lenik bai eguno eguno en su lenic no queja nada do me ha metun todo la erico una talleria alta es cual una vadira hortan. dic hostan ko pentsatzena aldurzen bezala, ez dut eta bilan hori laudatuko, nik dutana da, e, gauza guziak ez dira eginak izan, jo beantako ikusiko dugu, e, ikusiz eskoraaren egoera, eren ustez guti aldatu dela, abertzale zerrenda baten e, gatik, gauza gehiago egiten atzela, diru zantzaren aldetik eni sobra eka dos ustez zilu hori e, handitu da, beantagorea ipatzugu dugu, mm -hmm. uh, ikastolako uh, brosok ikusirik hoge ikusten dugu, eskaren alde, alde denak ez dira eginak izan, eta gero bon, gauza. Bara, beraz, bilan hori uh, nik ez dut atzo entzutan dutan bezala Macron telebistan, entzun nahi, uh, ona izan dela, nahi dut entzun gauza batzu egina izan dira eta gauza hannitz egitenan zirera. hori nahi jaun uke entzun. Giam mm -hmm. Darden, zu Bruno Sandresen zerrendan, uh, hauk ez den zira, zuk uh, Zoralejo handietan, zer gantzinezake? Hala emiliske beraz gure zuregomitari, eta nik eganezake bizatitan ezaren zake hoien mandatu hori, zei urteri horiek. E, Egi agateko, esan horikin, dos naiz, rango, zerren nere gustuko lehen irugtetan, eganezaket egin dutela apoprez gure estimo guk Euen gauzzak Leheiziko irrugtetan, Baino Baina, ha zazpitik edo haaseei haman ahora, ahorara or artete agunt bestealdeetaatu zuan dira. naiz baterre ez, ados nikola zen estimoarekin zeren nik euten dut ni mila haase eg egtik Axinoko kritikatzen diuzten gauz berak egin dituztela baina edo ejanzake gauz bat otoritate, otorizat, otoritate bat gaitza hartu dutela eh ez zuteniero nerra eskutatzen eh eta dira e, ingurumenazaineko eh ernetsaketa talde batzu e, ideu e, ingurumenazaindota holako frango hasi xamendu mota eta tenerik gauzbera entzuten dut duzu eh e, etzuela gehiago eskutatzen ni hor beren gauzak egiten dezuten azpis e, neiuri Aitortu gabe sarziren desisanoak, eta ejan nezazake eh, beraz aitzineneko mandatutik leoa eh, delako andetamendu edo egiko buttaren eh, gauzak ez direla emezla. Bat mm. eh, ikusten dut beren bederen gezkitu joan direla eta eh, urbanizaun hemenduan ginenge dira aragaiz, eh, gauza biziki biziki eh, makurtuz. Eta gaizkiago joan direla ne. Giam dakden, bon, mm, garratuko dugu, eh? garratuko ditugu Aipatu dituzun uh, gaiak ber, berantxago Aipa dezagun uh, mandatu hau uh, Haundizki markatu duen uh, gai batekin Jano Lasteri zuri hitza emanen dauzut Horai, idikintza plana edo pelu delakoa uh, bon, uh, Nikolaj Belenek aipatu du uh, ara uh, Horiek aldagikatzen dutela Egin den lana Zuk ze ikusun alde duzu, irigintza plan uhtaz? Nik uh, idurizentzatu eta plan hori zinez katastrofikoa izan dela ustari itzen dako. Uh, ados, zinez ados niz behar dira lujak babestu. Lujak babestu laborer, laborarian dako, ez baizik eta laborarian dako, me ondoko belaundien dako ere. Lur horri berdea babestu. Eh? Ez eginak izan diren bezala. Konsertaziorik ez da aski izan, ene ustez. Eh, gaur gora bera, berriun rektara lur badira, eh, usta ditzen, laborarien dako. Segur ez aski, baina, eh, gero, beantako ikusiko du hori, eh, erri elkargoko nahi keiri bat izan da, ene ustez, eh? Uh, hemen gure bilaka dadin uh, laborarien dako. Menik, pentsatzen dut, beste alde ikusten handela, beste modat ikusten aldera. Ta gero, pentsatuz, uh, etxe batetan, guri, uh, entzule berdute olehtu, etxe baten segira hartzen duzularik, eta notarioan antzinea pasten zilararik pagatzeko ikusten duzu, e, zoma alin baleko bat bat duzula. Eta ez duzu beste lur gaztezilarik baten saltzeko, etxe egiteko saltzeko, hori entzumeak da. Eta ez balin baduzu hori egiten, zure etxea, ebe bordaleko do, paisiko norbitek, eorsiko do, eta zu herritik kampo joan entzira. Gaur egun, hori pasatzen da. Gaur egun, badira ustaritzen gazte batzu, etxe egiteko luhabazituzten etxean berian, etxeiteko manera, luh bilakatu dira laborari gisa, edo en adi de agricole eta orai gazte horik, hoita bostuko gazteak uh, usta hitzetik kampo dira bizitzera. Hori nik ez dut onartzenan erraiten dut, diomek erraiten zuin, agian Nikolaseke errenen du, konsartu, konsertazio gehiago berleta eta gu eriko etxambalin bagira berritzikusiko ditugu hori, badakigu bozkatua direla usta hitzen, badakigu erri elkarguar bozkatua dula, bepentsatzen du berritzele egitenan dela eta laguntzenan eriko gazteak. Mm -hmm. Nikolase behenikin buruzatuko dugu maizitzulea baina gion darren, zuek ere kritikozi Gizte, hirikintza, plan horrekin? <coughs> bai, erdoz, egotik Zeren eh, berdei egan, eh, uste dut, eh, esneire ulori matako adismen hondibat, bat, no eh, usteritzen mutatugin uen, joan den urtean, kolektibo bat, kolektibo bat pehelu eta horren eh, eginduten maleran horren kontraboltzeko, eta butatu dira, oit, e, e, boste honetan berreita marbat familia. Boste honetan berreita marbat familia, azterik erraten zuen bezala, ez da hola eriko, ba, erri batez ailtzatuz bezala, hola ailtzatzen. Egen nahi baita, jendea kaseratu direla, ni haurek etxemplu bat bat dut, errateko, nire itxea, berro jorte ontan egina zen, berro jorte ontan, e, lotizamendu komunal bat, den moran, ustaritzeko hau zapez, horlogaren demoran, edo haitxin, haitxin, da zantzen demoran egina, eta berrui hoten muruan, ene etxea, beste hausoko batzuekin, makarrike, eh, hatxaman dut, lotizoman komunal, lanabita erriarena, eh, delako eh, zon agrikol, horten kasatu izanik. E, eta gero hasi ginen, katartzen, ikusi garen nubela, bestetan horazen. Eta hatxaman ditugu, lau genu eta berruita hamar, bosteun arteo, tako etxe, etxeak eginak, Eginak duela hugo jokte, hoita hamar, beha hugo jokte, hortan. Eta laburantxeko zon klasik giten hortan. Beaz errateko laburantxeko luga lehimzikoan aiz luga nentzaintzeko. Lehimzikoan aiz errateko ez gero horraie, aitzineoko hau zapez edo mandatu ere eraten uan aspalditik, behar ginuela, hemen laborantza hiriari urbil ginela, behin ame hartzala begiz beste laborantza modu bat hartu eta este modulo hartuako ez dute bateri bide behar hartu Nikolas Blen, zuk eh, gehiengoan eh, segitzen edo aurkesten zira azteko kajerrikin, zuk ez du zuikus molde hori irigintza planochtaz kontzertazio falta, hainitza haipatu da Mai, beti gauzak uh, obetzen aldi da, bai harlo horretan, bai beste harlo guzietan bezala, baina uh, prozedura berak uh, permititzen ditu parte hartzeak, uh, eriko bat zordean berian, zean janent aldetik bat zen ordezkari bat, absten dena erigintza planari buruz, parte hartu duena elaborazioan, uh, beraz, horretan bon, bazen jalanik ez da behirak gune bat, Moldeertxian, autetxien zatbakarrik eh, edekia baitzen, eh, inkesta publikoaren bidez eta aukera beti edizia emaiteko, eta eundaka eta eundaka erritar erezibituak eriz izan dira, errikoetxian, eh, autetxiekin biltzeko, eien eh, keska, gedo, egen uh, egoera pertsonalak uh, aipatzeko. Lari aldi egoera baten hain zinean ginen. lengoko lehen irigintza planoa, bimna eta amai eta agintaldi osua pasadugu besti uh, uh, lez bat zen irigintza planarekin, hori ere hori tarra zibar da, aurrik usten zituen amabos mila bistanle uh, emendik ta amak uhtera uh, usteitzen, beraz biderbi egitea populizazioaren aldetik, dakigularik, uh, beh, lujen artifizializazioarekin gelditu behar girela, laborantzal lujak defendiatzeko denak ados gira hemen, baina Daudi, eh, argita garbi hirigintza plan batean eh, guk hirurogaita ama biektara baliagari hirurogaita ama biektara baliagari itzulitugu eh, laborantza lurretarat eta eh, hirigintza planaren berrikustiarekin 6 egunetxe bizitzare ez eh, ez tatu dira mandatu antzea Eta zan horaz tigik zionari buruz, gazten dako eh, ara lujak ez salgai izaitea eta orrengatik el gazteak ez direla hemen bizitzen eta joiten direla ustaitzetik, zer gizio Horai ba, e, arte merkatu libriaren arauaz zelaik ere denaetan e, e, eraikitzen aleta abar, ez dut uste gazteak hongi atera direnik ahlortatik e, etxe bizitza sozialak ere e, bidehkatu behar dira. Gaurigun populazioaren eguneko irudobaita ama bostak utigoa bera e, sartzen aldira e, sozial etxe bizitza horietan. Beraz nahi dugu indaha egin, eta egin adugu dianik e, azken mandatuan, baina behar ginuen, e, Plan gintzarako trešna bat, eta irigintza planako eginak dira. hau batez oskatua izan da. Euskal Elkargoan, eh, uh, urte hasieran mm -hmm. eta zer nahi gisa ez da gehiago uh, erriko etxen esku kompetentzia hori, eskumen hori uh, Euskal Elkargo ratpasa baita, eta ez da gehiago erriko errigintzaplanarik eginen baita kigu Euskal Elkargoak erabaki duela PLUI, bera zerien ahteko errigintzaplanak uh, bozkatzea mm -hmm. Egin dena bazter batrela utziko dugu eta ahtera ipatuko ditugu ziren proposamenak ba, Justuz, Jano, yeah. lastiri uh, nahizin noen hoax uh, bat uh, egin, fite-fitea? Ba, fite erreteko fite, ulak ez dira hola egiten uh, laborantzako lurak ez dituzu mila metrekare alde batetan hartzenan boste metrekare bestian, beste segin batetan, eta denak elgarretat aratu eta erran, hon beste hektara edi, uh, itzulia direla mila me metrekare ez duzu deusik egitenan laborantzak isa gaurkoa geunean, aparte biperra egitenan duzula beharbada bi bi-do-biru mila metrekarekin ez duzu deusik egiten, hori karkola hori ez dira hon, hortako erreten du konsertazion bat berdera Pasteko ira beztegai bukazazu bai gian fite, dardén? Fite-fite erangau fite Zer norekin lastire egin erotikak ornaiz Zeren nola etxe bat egin aduzularik Mila metrakerren energian e, Itxuli itxuli behar ba berreo metadira Eta e, peluza edo Gazonki batzuk egin aditu zu Baina hori edanak dituzeko Ez dira kondutan aktuan horiek Iru ah, izan dira ah, orotarat artifizialak Ez dira zuen Betseko ian adira ustaritzen Iru egun ah, egin adira baliagarri Horregatik ez dugu iru egun anlarikatzen Beste herriko etxe batzuekin duten bezala Iru egun badira behitz klasatiak A zonalde aileen lehiak honestatzen, aipatzen ditugunak dira bailagak irekiki lurralta ma bieketar auriek. Beri nengira guzuran gustatzen. Hor izan ustendugu irigintza planaren e, gaia, eh, puntu 17 bat e, baitzan, e, ara gustaritzeko Basak giten e, ingurumen gaietarat eta behar egin dena baino, zoek zer egin nahi duzuen, e, jiko txerateltzen bali sati hau asiko dugu, gion dakden, zurikin ingurumen gaietan, zuk ze lehen ikusten duzu gauhegun ustaritzen. Ingurumen egin hastean egan duan buzela, behar haste hastean beri emziko bi tzen main ni aurre ere delako D edo de uztaritzen ingurumena zain horretan, hojatan heben e, e, Frago ados edo HM eginen sustengu e, laguntza partetik e, uztaritze ga uzape zaen Eta gero beki he hun giroru urtetan ogtu dira, ezkin nola eskutari bat ere. eta egiten ziren gauzak gordeka edo isilka egiten zituztela arrun tradirio gisa Ejan nezazake beraz e. Maleruzki problema vera bada go beste tokitan ere delako la de edo basakeria mm -hmm. eh, karga un horiek nah estan eh, eh, auriek eh, no legan antropisaren adi etako oeditu stellarita ustrice innen maleducski eh, kaso talo ninak eh, sustengatuak begintuen bi edo hiru toki Eta aldi guziz, izan meha eh, jende deitzen zituzten, edo delako kado, eko eh, ingurumenaz ezkerako batzuekin, eh, abitzetzen genuen herria, behar zela holoko tokia mazela, behar delako dexarro publiko eh, basakeria Basabat? bat atera, eta behar gila hua zerra hazi. Han ezt alde eman ditugu bi urte, eta ino, herien zagahazteko. Da hori, eh, kanpoko eh, bistaren tagatik herriak eh, uste ginuan sustengatuko gintu lagaiago. Zerenik ez dut gogotik ahan haste-haste untan, duela ama postukte, untatu ginele lehgalako HT edo LGB horren kontra, ben orduan herriko auko, oraiko herriko Hegian diren somait partare, egene baita didi ruze, edo batik amesto, eta lasteri zanogu ikin trango aldi igur, igurik baitira, baginua sustengo hainitz. Eta gero ojaktukira emiki, emiki, ez ginduela bat ere laguntzarik. E, e, beste gauz bat ere bada, e, gertatutzen agundagik, Bihitzez, bi, bi PLU jorri esker, e, ISDI erten dena, hori e, oraiko horremendo sustetzen dut eta CAPB-ko horiek sustetzen dute, eta oraiko PLI horri esker e, sustetzen dut dute delako ISD-gito fologorren egitea Nikolas Blean ingurumenaren gaian e, segitzen dugu behar bada bi itzez e, erantzun bat, eta gero e, zuen programan e, zelentasun ikusten du zuen e, ingurumenaren aldeko urratxetan, behar bada, egin eztenaz baino, zer egin nahi den mm. Bai, huri eta eta zer nahi gisa ondokoagintaldian, erabakki hausaktak hartu beharko ira ahlohtan, gundun nahi duko hori lentasunez e, jogatu, eldu diren e, sei urteetan, hainbat ekimendeanik bideratu dira, hain hau izatea gure ondoko mandatuaren e, lentasunetan eta politika publiko guzti guztietan kondutan hartzia inguramena. E, Elepolitak badira hautagaitzak guk ezlakar ikustetzen eh, hai dira berrdetzen ehien programak horre eh, ekintzen inguruan eh, epaituko ditugu zerak, baina ez dugu gehiago uriik eh, beroketa klimatikoa hor da eta baddakigu ah, diituekeganik eh, toki mailatik etorgiiko dira eh, erantzak. Guk ikusten dugu tresna batzu sortu dela azken teetan Eusskalegi hontan baina instituzionalak, eh, Euskal Elkargoak badu eh, eskuen hori bere klimaplana eh, bozkatu eh, urte hasieran engaiatzen Klimaplan ho delinatzea egi mailan gauza bizki konkretuta sinpleekin baan uh, emaitzak uh, uh, ekartzeko. Eta gero hainbat ekimen egitak ere baditugu Euskoena edo bizi bezalako mugimenduak uh, bizen uh, paktua ere uh, izenpetu dugu. Eta beraz, elkarlanean arituko gira, uh, erritar, plataforma eta mugimendu horiekin, gerot aurrunagoaiteko, daiteko edot, gauza konkretu eta simplea ninguruan, erakusteko posibile dela errikoetxe batetik uh, transizio ekologikoa defendatzea. Jan Orastiri, ingurumenaren gaien zurikin uh, bururatzen dugu, hori teraziz, behar gizere Jean-Claude Zaren uh, bai, kidea zirela, bai. zuk ikusten duzu, zain bon, pondu handi, hain Le... itz bai, baina azpimahatzeko ba, uh, bat. Azpimahatzeko, uh, bizpairo badira, lehinik gure oianak baliatu behar den bezala. Hor, oh, gure oianetaz, behar ditugu atera uh, iguha, posible da gero berogailu, berri batzu uh, muntatziak usteritzen berian, bai honoko ospitalian egiten bezala, uh, emengo batimen berotzeko. Badugu santza handi bate. Uh, izaita erubi ereka hemen usteitzen pasatzen dena, horide baliatzen dena, horrekin ekartzenan da turizmo hemen bertako turizmo bat erretendut, eh? usteitze be, be, bisiarezteko berden bezala gero ditugun aupe horiek berdit dira babestu, langudnu gehiago berdetugu ibiltzeko manerake aldatu, hemen usta ditzen, Nikolajek eraiten, eraiten du, ados niz, ahunt metan, Siria bideba badugu usta ditzitik bainonara. Hama kilometre plan direna. Hor, bisiketa, fiteago ibiltzen antzira bainonat buruz, otoz, baino, goizetan uh, partikula zizazazpia ketar ditan. Gero, biztan dena, uh, nik ere, ados niz, LGV uh, urrezko mina, fin, uh, min, minoriek eta berdira Ez baizik eta saladumen atakatu hori ez da posako gauza batzuen onartzea hemen. Ge hel bagituendaako hoere bide baztergaketan tolattzea berik ohino el izanzia ikusi dut hel bagitu bat bere fotilan gainean, ezin bidea atraesa trotorren gaina ez beta gaitena hori gauza sinpli dira egiten hand dira hemen. Hori denak berditugu heldutaldiuntan el, martsan ez egi. z egun bat. Euskugatietan bigarren itzuuliakari egunero herri ezagutza eta hautagahiena eginen dugu bergailetan etakoiz bergaiuan, herritaren iritziak ere bilduko ditugu. Eriko bozak euspaligatietan hirri Sigitzen dugu ustaritzeko erriko etxeko ez tabai dau, eh? bako programa ere egin ezagutzen, behi saietan entzun hitz bat logela erriarena da hain itzetan kolatzen da eskualde untako errier eta ustaritzari ere horren kontraberroda aktivitate ekonomikoaren sustatzea izan daiteke eh, lentasunetari bat, Nikolas alde aldeoktatik Etukkikoen pligoaren alde ekonomiaren alde gauza batzuk pentsatu dituzen. Ba, pentsatuak eta lehenik uh, paraantese bat dueean logelaitzzu ekin ez dugu bat egiten eta akktitatetzea bada uztaritzen gehi ogin behar dela hobegin behar dela ezeta uh, dudarik mila bostun bat enpleku bat dira delaik uztaritzen. beraz hobetu behar dela eta bate dudarik, baina uh, logelaitzura ez du uh, badugu ere el karte bizikia bizi aberatsa. Uh, Entsatu gira de anik azken mandatuan eta hori indartu nahi dugu komertzio behiak eto garaztea, bereziki eta krisiri sanitarioak, elduden krisiri ekonomikoak ere erakutsiko digu zirkutu laburreko uh, moskinak uh, xaltzeko uh, komertzio tipiak eta behar dira, uh, merkatuaren garapenare, azken hasteetan uh, frogatu da uh, tresna eraginkoha izaiten aldela eta bada ono lan egiteko, obetu dira gauzak baina lan egin behar dugu ono merkatuaren uh, garapenaren alde, erosiko ditugu uh, uh, lokal batzu uh, komertzio tipien uh, instalatzeko, erraite eh, noen, eh? uh, tokiko moskinen salzeko eta laguntzeko, hori gure programan dugu. Bezte bi jarrlo nahi dituzka ipatu, ez dituguna beti pensatzen uh, ekonomia sailan baina guztiz lotuak dela, ikasle bizitza uh, ustaritzen, hor uh, uh, bolondres izan gira azken uh, sajorteetan AFMR bezalako um, ikastetxea terbetzeko eta egonkortzeko ustaritzen, hori unkat eta eunka ikasle geio uh, instarratu ditugu ustaritzen hori esker eta autaga gira ere kampuz de zbor, beraz, stabs saileko uh, uh, formakuntzak aterbetzeko gure programan sartua dugu eta arremanak dihanik asidietugu uh, Euskal Karkoarekin horren uh, alde, beraz horrek ere ekarzen baitu bizitzabat uh, errian eta uh, aktivitate ekonomikoa inguruan, eta azkena ipatuna inunkeena, da kulturarloko uh, eragileak ere, ez baitu gu beti pentsatzen euskal kulturarloko eragilei, baina horre empl emplegu sort zahide dira, euskalik hatiak beste azbeste, eke, idebe eta beste hain bat egitura. Janol Astiri, ekonomia aldetik, gehiago iten alda? Uh, lehenik, uh, enpegoan aldetik, nahi duke pentsatu, ustari itzen ari dilean uh, langilentzat. Gora bera badira, lahatoen langile ustari itzen. Uh, gaizki direna bere buruan. Guri, uh, gu erikoetxean izan gira erik, ezpertizabat galdien ikusteko zer pasatzen den. Uh, Erikoetxeeko langileak? Erikoetxeeko so langileak. Ouais. Guri, ez duzu normal, uh, ikustea, zer uh, baldin zetan aidele lan ean, etik bai gauza behar dira aldatu. Ez duzu normal, hemen ustaitzeko erri bat, ez dut haiko um, municipaliteoren dako ere, entzinekoen dako ere ez duzu ustaitzen ez duzu ez da posible ustaitzen zerbiten muntatzea. Guk lehen sartzen bagi, linbagira ustaitzen jadanik odit bat inendugu ikusteko zenbat bat du, libre baden ustaitzen, juri jadanik egine dugu gunik badira libre, aldatzen handira batzu taik nik pentsatzen du zuek Etxemplode, gure jatiak, hemen dik zent horat urbiltzen zelan, zelan ziztela, eta hemen go Uh, leku hori, libratzenan etxarri zentruan dako. Rolako gauza nizekitenan dira, enpresak berriz uh, ustaritzera diteko. Gero, ekonomian aldetik, e, otsionerreiten nuen, turismo, bertako turismo bat berriz ere piztu. Ez du tegaiten, kampoko turismoa, hemengoa. goa. Ez duzu normal, ez duzu hotelarik menuzteitzen, bat nik gelditzen da, bat edo, berbada berri, bat segur. Me, ez duzu beste ostatua, hutsa dira, ez duzu zinez lo toki bilakatu da, me hori antzinekoek Eri bat izan da, eta erri elkargoar falta handi bat badu hoktan. Bukatuzen dugu gaiunekin egiam dardenzu, brinos ba andrezen zerren dakoa. Ba bai, beha zerreteko bitz ez, uh, bat ere naiz Nikolas Blenen <laughs> estimurik genadoz, nahi ditut jakin mundiren da lakon mirata bosteun erretenden empleo goiek uh, zanolaztiriren isa, egen ezakit bi presa ezagutzen dut gongi hemen. Kokatuak, eta beharrik undar obra hoien esker dutela nabiltzen, uste dut, delako antropisa, uh, ampresa, uh, dual, edo, tofolo, edo, lako, iek, preste gein eratikoak, egia grem harmanimada, nimen aiz duela behar urte huntan, eben ikutsitut, suntsituz, eta abandonatu zutsitut ditugula. Errateko bihitz ez, e, orai baditzue, behaz zuen... Uh, este serrenda berri hontan anisus baina sei urte ez baden sitesten zein einu suo. Nik utzen utze undan ehindutan delako eh eh comunitar hoiek dutela elgaketaratu, ateratu nik zona artisanal ta kategoria horietako uh, sustengoak. Batere, batere ez da, batiole ere ezahi, ez ahi, herriuntan. Ez dut erpitzik egin, eta gero, developatu puškabat beha barimada, ene urostuko, turizmo maldean, hurakasik, amendo natzera dutzi dute. Nik hori ez dut, ni hundik onasten nola, espleta, xara, ala inguru horietako herriki piusiek badituzten ofizina batzu turizmo haremiltzeko, biztel ez dut turizma basakeria holako gauz hori nahi. Baina hemen Hemengo historiko haren ezagutarazteko ere ez dugu. Iikuten e ditugu jendeak ibilki ohinez, delako e, e, itzuri itzuuri jotari bidez bide egiten direnak, eta zeinzakateken postaleko e, gauz hori e, e, oi hartu naiz, eta ohatzen ira, Be, Erico, Erico, ik jakezu ulak, batere sustenguri pizhik, gauzu bien ginean. Elox nona nahi dut zuzen. Och tan bururatuko 두고 ara turismoa eh, garatzea aipatut duzu. Bururatuko 두고 joastu bakoçari ideia nagusi bat galdegen dauzu eta eh, suen serrandatik ara e eh, goita sortiarri begira ideia gako bat segundo batzu gutxi gutxi uh, ideia batekin gelditzeko bururatzeko Xanola ziri zu beraz ezaklotsa domayar jaime tonto eskolararen politika ezbeitu aipatu hortan oh, ere uh, nahiz dut uh, guk nai galdeginen dugula ofizialtasun bat ofizialki nahi dugu ustaitzeko ikastola lagundu behar den bezala gaurgozun ez ta hala dugu ustaitzeko ikastola hori frantsese eskola bat bezala laguntzea, uh, ara, gero, uh, ondoko sei urtetan, biztan dena, bat akizionik uh, baki prozesu hortan behar nintzela, ez bakiak su susten hori ontsa da, jadanik erikoitxekin dobena, lan landu, hori behar du, lan du, gaur egun zebalik badaiten, biak kasu, kasu zerbilakatuko den. Gero, diru, diru zaintza hori, uh, diru zaintzan aldetik, hori behar da, uh, hori katu, hori atxulutu kebar da egin, ba, huaiko, agin taldi hortan ez balin bai egiten, gero finizan endako. Atxede baten, etxea. Eretira aurkein... garaia allatu. Eta aurrekein finizazu. Bai, jarabla zire, sí, mi esker. <laughs> eh, Nikolas Blen, zuri, gauza bera, bi itzaz, so eh, um, ez duzu minuto bat ere. Bai, nire, domai hartzpeite dute, Euskara arloko, probosamenak ez haipatzea goiztuntan. Uh, ala ere, idein agusibizan... Haipatzea dixan... hori nahi bauzu? No, no, me bon, pentsatzunute, uh, bideratutako bi hainat gauza segitzen alko ditugula eta horre esak Ekin, Euskara teknikari batekin, eta abar. Gure uh, uh, bondu nagusia da hauzo erdigunien uh, biziaraztea, hori izan dago ahuntzan esperientzia bat ere mandugu, erritaren parte hartzea bermatuz, hauzoko eh, uh, komitea uh, implikatuz, eta nahi dugu eredu hori molde parte hartzailean uh, biderkatu bai eraitzen, eskola behi baten uh, beharra baita, eta plazaren uh, antolaketa, edo etxe hasian, edo purgun ere, uh, badar zer egin eta erritarrak implikatuz, entzatuko gira sumeki uh, olako proiektuak uh, bideratzen Giam Darlene, zuri yes. azken itza Bruno no, Sandresen, bi, zerrendakoa Bihitzetzen be nik erratako bistanda kultur meidean, banitu gauz batzu preparatuak eta frengo gadoz gidela asko gauza egin diren guziekin, ere, bon, ez dut gauz horretan sobra kritikatuko, zerren baitago eginik bederen kontu hortan. mainuko behizgin bit ez finitzeko, erateko, pelu hori hori baita gure ondoko gure gazten zat e, azmoa, nik erramegetakuk ez dugu laula utziko, eta dia apeliatu gira berez, reviziona berri baten erateko, eta nahi dut gauz zori aitortu guaire espalimak gizue, jakinendu zue, badidele ahuita borsamilia, tribunal erat abiatuak delako pelio gen kampona zertzeko. Eta er, e, inguru menazen nuko ideoko horrek, ere gauzbera egine nuela, delako ISD tofolo horren kontra, zermaitira eunetxe inguruan itzurian ezarriak. Gureniteko ados gira, mainan ez dukira, hori dut egan hain. bururatzen dugu, karrer zerrendako Nikolas Blan senzantz zerrendako Jeann Olastiri, eta uh, sandrez zerrendako gian darden, milesker gureken izanik, goizuntan. Milesker zorri.